Gânduri despre Cartea Apocalipsei, de Ellen Goldwipe Capitolul 8. Sigilarea și cei 144 de mii Există două mărturii în legătură cu cei 144 de mii care oferă o linie de demarcație. Prima este cronologică și îi plasează pe cei 144 de mii după legea duminicală din Apocalipsa 13 cu 11 la 18. A doua este în legătură cu caracterul personal al celor ce sunt sigilați și situează după ce a avut loc ștergerea păcatelor. Chipul fiarei este testul pe care trebuie să-l dea poporului Dumnezeu înainte ca ei să fie sigilați. Niciunul dintre noi nu va primi sigil lui Dumnezeu atâta timp cât caracterele noastre au o pată mică pe ele. Mărturile se găsesc împreună în următoarele cuvinte. Când va fi dată legea duminicală și va fi pus sigiliul, caracterul lor va rămâne sfânt și fără pată pentru veșnicie. D.T. Borteau a descris în următoarele cuvinte concepția generală cu privire la sigilare. Înainte ca să putem spune că suntem sigilați, trebuie să fim găsiți păzind poruncele lui Dumnezeu atât în spirit cât și în literă. Trebuie să avem toate păcatele șterse și să primim peceta specială, a Duhului Sfânt, asigurându-ne pentru totdeauna ca proprietatea lui Dumnezeu. Review in Herald, aprilie 23, 1889 Cei 144 de mii și speculațiile Hristos spune că vor exista în biserică unii care vor prezenta fabule și presupuneri, în timp ce Dumnezeu a dat adevăruri mărețe, înălțătoare și nobilatoare care ar trebui ținute pentru totdeauna în casa comorilor minții. Când oamenii își însușesc teorii întâmplătoare, când ei sunt curioși să cunoască ceva ce nu este important pentru ei să știe, nu sunt conduși de Dumnezeu. Nu este planul său ca poporul lui să prezinte învățături pe care le presupun, dar nu sunt învățate de cuvântul său. El nu dorește ca ei să intre în controverse asupra unor chestiuni care nu le oferă niciun ajutor spiritual, cum ar fi, cine urmează să alcătuiască grupa celor 144 de mii. Aceasta o vor ști în scurt timp, fără nicio întrebare cei ce sunt aleși de Dumnezeu. Întrebarea cât de mulți vor fi sigilați este o întrebare neînțeleaptă și ridicolă, care ar trebui evitată. Există câteva lucruri de care ar trebui să ne păzim. Vor veni scrisori cu întrebări despre sigilarea poporului lui Dumnezeu, cine va fi sigilat, câți și alte întrebări puse din curiozitate. Eu cred că trebuie să le spunem să citească și să vorbească despre lucrurile care sunt pe deplin revelate. Noi suntem încurajați în cuvântul lui Dumnezeu să umblăm umil cu El ca să primim învățătură. Simpla curiozitate însă nu trebuie încurajată. Capitolul al doilea din a doua epistolă către Timotei îl putem aplica celor ce sunt dornici de lucruri noi, originale și ciudate, care sunt produsul imaginației omenești și care sunt tot atât de inferioare mărețelor și nobilelor simțăminte ale cărții sfinte, după cum este vulgarul față de sacru. Noi putem răspunde întrebărilor neînțelepte spunând, așteaptă și noi toți vom cunoaște ce este esențial pentru noi să cunoaștem. Mântuirea noastră nu depinde de unele aspecte laterale ale problemelor. Primul. Sigiliul pe care îl primește cineva atunci când crede adevărul Evangheliei Biblia prezintă două feluri de sigilii pentru credincioși. Primul. Sigiliul pe care îl primește cineva atunci când crede adevărul Bibliei. Efeseni 1 cu 13, 4 cu 30 și 2 Corinteni. 1 cu 22. Acest sigiliu se găsește de asemenea în Apocalipsa 9 cu 4. Al doilea, în Apocalipsa 7 și 14, găsim sigiliul celor de mii. În scrierile elnoite, găsim două categorii de sigilări. Primul: când cineva aude și crede adevărul, despre întreita solie îngerească. Acesta este sigilat cu sigiliul din Efeseni 1. Cu 13 și 14. Dar nu cu sigiliul din Apocalipsa 7 sau Apocalipsa 14 cu 1 la 5. Al doilea, când caracterul este făcut de săvârșit, păcatele sunt șterse, și sigilul ploie târzii, îl face pe credincios unul din cei 144 de mii. Al doilea, când caracterul este făcut de săvârșit, păcatele sunt șterse, și sigilul ploiei târzii îl face pe credincios unul din 144 unul din cei 144 de mii. Ellen White neagă vehement că cineva ar putea fi sigilat cu sigiliul celor 144 de mii înainte de a fi format chipul fiarei, adică înainte de legea duminicală din Apocalipsa 13 cu 11 la 18. Sigiliul ploii timpurii, convertirea sau nașterea din nou în spiritul profeției. Sunt pe pământ oameni care au trecut vârsta de 80 de ani. Rezultatele naturale ale vârstei lor, înaintate, se văd în slăbiciunile lor. Însă ei se încred în Dumnezeu și El îi iubește. Sigil lui Dumnezeu este asupra lor și ei vor fi între cei despre care Domnul a spus. Binecuvântați sunt cei ce mor în Domnul. Ei pot să spună împreună cu Pavel. M-am luptat lupta cea bună, mi-am isprăvit alergarea, am păzit credința. De acum mă așteaptă cu nuna neprihănirii pe care mi-o va da în ziua aceea, Domnul, judecătorul cel drept. Și nu numai mie, ci și tuturor celor ce vor fi iubit venirea lui. 2 Timotei patru, cu 7 și 8 Sunt mulți, al căror parcă este onorat de Dumnezeu, că cei au luptat, lupta cea bună și au păzit credința. Sigiliul ploii târzii este legat de legea duminicală. Domnul mi-a arătat în mod limpede că chipul fiarei va fi format înainte de încercarea finală, pentru că acesta va fi marele test pentru poporul lui Dumnezeu, prin care va fi decis destinul lor veșnic. Apoi am văzut ridicându-se din pământ o altă fiară, care avea două coarne ca ale unui miel și vorbea ca un balaur. Ea lucra cu toată puterea fiarei din tâi înaintea ei.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 Apocalipsa 13, cu 11 la 17 Acesta este testul pe care poporul lui Dumnezeu trebuie să-l dea înainte ca ei să fie sigilați. Toți cei ce dovedesc loialitatea lor față de Dumnezeu prin păzirea legii sale și refuză să accepte un sabat fals se vor strânge sub drapelul lui Dumnezeu și vor primi sigiliul viului Dumnezeu. Sigiliul celor 144 de mii este strâns legat de desăvârșirea caracterului și plinătatea Spiritului. Ploaia târzie Noi putem să vorbim despre binecuvântările Spiritului Sfânt, însă de ce folos ne sunt faptele dacă nu ne pregătim pentru primirea Lui? Ne luptăm noi cu toată puterea noastră pentru a ajunge la statura de bărbat și femei în Hristos? Căutăm noi plinătatea sa, țintind mereu spre idealul așezat înaintea noastră, spre desăvârșirea caracterului său. Când poporul lui Dumnezeu va atinge această țintă, atunci credincioșii vor fi sigilați pe frunțile lor, plini de spirit, ei vor fi desăvârșiți în Hristos și îngerul raportor va declara, s-a sfârșit. Ce faceți voi, fraților, în marea lucrare de pregătire? Cei ce se unesc cu lumea primesc pecetea lumii și se pregătesc pentru semnul fiarei. Cei care nu se încred în ei înșiși, care se umilesc înaintea lui Dumnezeu și își curăță sufletele prin ascultarea de adevăr, aceștia primesc pecetea cerească și se pregătesc pentru sigilul lui Dumnezeu pe frunțile lor. Când se va da decretul și se va pune pecetea, caracterele lor vor rămâne curate și nepătate pentru veșnicie. Acum este timpul de pregătire. Sigilul lui Dumnezeu nu va fi niciodată pus pe frunțile femeilor și bărbaților întinați nu va fi pus niciodată pe frunțile femeilor și bărbaților ambițioși, iubitori de lume. Niciodată nu va fi așezat pe frunțile bărbaților sau femeilor cu limbi mincinoase sau inimi înșelătoare. Toți acei care primesc sigiliul trebuie să fie fără pată înaintea lui Dumnezeu, candidați pentru cer. Mergeți înainte, fraților și surorilor. Despre aceste aspecte, eu nu vă pot scrie decât pe scurt în acest timp. Atrăgându-vă atenția la necesitatea pregătirii, cercetați scripturile pentru voi înșivă, ca să puteți înțelege solemnitatea înfricoșată a timpului prezent. Când va veni Hristos, trupurile noastre degenerate vor fi schimbate și făcute asemenea trupului său glorios, dar caracterele stricate nu vor fi făcute sfinte atunci. Schimbarea caracterelor trebuie să aibă loc înainte de venirea sa. Caracterele noastre trebuie să fie curate și sfinte. Noi trebuie să avem gândul lui Hristos ca el să poată vedea cu plăcere chipul său reflectat în sufletele noastre. Niciunul dintre noi nu suntem așa cum vrea Dumnezeu să fim. Și ce putem să fim? Și ce ne cere cuvântul să fim? Necredința noastră este cea care ne ține departe de Dumnezeu. Iosif și-a păstrat integritatea atunci când a fost înconjurat de păgâni în Egipt, în mijlocul păcatului, a blasfemiei și a influențelor corupte. Când a fost ispitit să părăsească drumul virtuții, răspunsul său a fost Cum aș putea să fac eu un rău atât de mare și să păcătuiesc împotriva lui Dumnezeu? Enoch, Iosif și Daniel au depins de o putere nemărginită. Aceasta este singura cale sigură care poate fi urmată de creștini în zilele noastre. Cei ce îl mărturisesc pe Hristos sunt prealene și în viața lor de credință pentru a învinge obstacolele și pentru a fi răbdători, blânzi și cumpătați. Viețile acestor oameni deosebiți au fost ascunse cu Hristos în Dumnezeu. Ei au fost loiali lui Dumnezeu în mijlocul infidelității, curați în mijlocul depravării, Devotați și zeloși când au fost aduși în contact cu ateismul și idolatria. Prin credință ei au strâns doar acele proprietăți care sunt importante pentru a dezvolta caractere curate și sfinte. La fel putem face și noi. Indiferent de poziția noastră, oricât de respingătoare sau fascinante sunt cele ce ne înconjoară, credința poate să treacă dincolo de toate acestea și să găsească Spiritul Sfânt. Noi nu trebuie să păstrăm nicio inclinație înclinație spre păcat. Efesen 2, 1-6 Când ne împărtășim de natura divină, tendințele spre rău, ereditate sau cultivate, sunt îndepărtate din caracter și noi devenim o putere vie spre bine. Însuși Domnul Hristos a declarat, Vine stăpânitorul lumii acesteia, El n-are nimic în mine. Ioan 14 ,30. Satana n-a găsit nimic în Fiul lui Dumnezeu, care să-i permită să câștige victoria. El a ținut poruncile tatălui său și în el n-a fost niciun păcat pe care satana să-l poată folosi în avantajul său. Aceasta este condiția în care trebuie găsiți aceea ce vor sta în timpul strâmtorării. Hristos n-a păcătuit căci în el n-a existat păcat. Atunci când poporul lui Dumnezeu va fi sigilat, acesta nu va fi un sigiliu sau un semn care să poată fi văzut, ci o întărire în adevăr, atât intelectual cât și spiritual, așa încât ei să nu poată fi clintiți. Când ei vor fi sigilați și gata pentru zguduire, ea va veni într-adevăr, a început deja. Judecățile lui Dumnezeu sunt acum asupra pământului pentru a ne avertiza, ca noi să știm ce va urma. Cei pe care mielul îi va conduce la izvoare de apă vie și din a căror ochi va șterge orice lacrimă, sunt cei care primesc acum cunoștința și înțelegerea descoperite în Biblie, cuvântul lui Dumnezeu. Noi nu trebuie să copiem vreo ființă umană. Nu există o ființă umană suficient de înțeleaptă pentru a fi modelul nostru. Noi trebuie să privim la omul Iisus Hristos, care este desăvârșit în neprihănire și sfințenie. El este autorul și desăvârșitorul credinței noastre. El este modelul omului. Experiența lui este măsura experienței pe care trebuie să o câștigăm noi. Caracterul său este modelul nostru. Să lăsăm, deci, la o parte nedumeririle și dificultățile acestei vieți și să ne îndreptăm sufletele spre el, pentru ca privind să putem fi schimbați asemenea lui. Putem privi la Hristos pentru scopuri bune. Suntem în siguranță când privim spre el, pentru că este atotștiutor. Când privim și ne gândim la El, suntem transformați asemenea Lui în nădejdea slavei. Să ne luptăm cu toată puterea pe care ne-a dat-o Dumnezeu pentru a fi printre cei 144 de mii. Sigiliul și semnul fiarei Mesajul ce conține acest avertisment, Solia Îngerului al treilea, este ultimul ce trebuie proclamat înaintea venirii Fiului Omului. Semnele pe care El însuși le-a dat Declară că venirea sa este foarte aproape. Solia celui de-al treilea înger a fost vestită aproape 40 de ani. În finalul marei lupte vor fi descoperite două grupe, cei ce se închină fiarei și chipului ei și primesc semnul ei și cei ce primesc sigiliul viului Dumnezeu, care au numele Tatălui scris pe frunțile lor. Acesta nu este un semn vizibil. Va veni timpul când toți cei ce sunt interesați în mântuirea sufletului lor, vor cerceta în mod serios și solemn ce este sigilul lui Dumnezeu și ce este semnul fiarei. Cum putem evita primirea lui? Sigilul lui Dumnezeu, semnul sau distinția autorității sale, se găsește în porunca a patra. Aceasta este singura poruncă a decalogului care indică spre Dumnezeu ca creator al cerului și al pământului și îl distinge în mod clar pe adevăratul Dumnezeu, de toți Dumnezeii falși. În toată Scriptura, puterea creatoare a lui Dumnezeu este citată ca o dovadă că El este deasupra tuturor zeităților. Sabatul poruncii a patra este sigiliul viului Dumnezeu. Aceasta arată spre Dumnezeu, ca și creator, și este semnul autorității sale legitime peste ființele pe care le-a făcut El. Ce este semnul fiarei dacă nu sabatul fals pe care lumea l-a acceptat în locul celui adevărat? Declarația profetică cum că papalitatea urma să se înalțe pe ea însăși, mai presus de tot ceea ce se numește Dumnezeu, sau este vrednic de închinare, a fost pe deplin împlinită în schimbarea sabatului din a șaptea în prima zi a săptămânii. Oriunde sabatul papal este preferat în locul sabatului lui Dumnezeu, Acolo omul fără de legii este înălțat deasupra creatorului cerului și pământului. Romano-catolicii recunosc că schimbarea sabbatului a fost făcută de către biserica lor și ei citează această schimbare ca o dovadă a autorității supreme a acestei biserici. Ei declară că prin păzirea primei zile a săptămânii ca sabbat, protestanții recunosc puterea ei de legiferare, în ce privește lucrurile divine. Biserica romano-catolică nu a renunțat la pretenția ei de infailibilitate și când lumea și bisericile protestante acceptă sabatul fals creia de ea, ele recunosc de fapt pretenția ei. Ele pot cita autoritatea apostolilor și părinților în apărarea acestei schimbări, dar falsitatea raționamentului lor se observă ușor. Papa este suficient de șiret să vadă că protestanții se înșală singuri când închid de bunăvoie ochii în fața acestei situații. Deoarece instituirea Duminicii câștigă sprijinul general, el se bucură simțindu-se sigur că în cele din urmă va aduce întreaga lume protestantă sub drapelul Romei. Cea mai solemnă avertizare și cea mai îngrozitoare amenințare adresată vreodată muritorilor, este conținută în solia îngerului al treilea. Păcatul care face să coboare din cer mânia lui Dumnezeu neamestecată cu milă trebuie să fie cel mai odios dintre păcate. Va fi lăsată lumea în întuneric cu privire la natura acestui păcat? Cu siguranță că nu. Dumnezeu nu tratează în felul acesta creaturile sale. Mânia sa nu se abate niciodată asupra păcatelor din neștiință. Înainte ca judecățile lui să fie revărsate asupra pământului, lumina cu privire la acest păcat trebuie să fie prezentată lumii ca omul să poată ști de ce vin aceste judecăți și să aibă ocazia să le evite. Copilul ascultător primește sigilul părinților lui conform principiului din 1 Corinteni 7 cu 14. În curând îngerul nimicitor va intra din nou în acțiune. Nu pentru a nimici doar pe întâiul născut, ci să nimicească cu desăvârșire bătrân și tânăr, atât bărbați, femei, cât și copii, care nu au semnul. Părinți, dacă doriți să vă salvați copiii, despărțiți-i de lume, țineți-i departe de compania copiilor răi, pentru că dacă le îngăduiți să se unească cu copiii necredincioși, nu mai puteți să împiedicați să ia parte la răutățile lor și să fie corupți. Este datoria voastră solemnă să vegheați asupra copiilor voștri și să alegeți în permanență societatea lor. Învățați-vă copiii să asculte de voi, pentru că atunci vor putea să asculte mai ușor poruncele lui Dumnezeu și să se supună cerințelor lui. Să nu ne permitem să neglijăm rugăciunea, cu și pentru copiii noștri. Cel care a zis, lăsați și să vină la mine și nu-i opriți, va asculta rugăciunile voastre înalțate pentru ei și semnul sau sigilul părinților credincioși îi va feri pe copiii lor, dacă ei i-au instruit în învățătura și mustrarea lui Dumnezeu. Sigiliul, un scut împotriva plăgilor Ce este sigiliul viului Dumnezeu care este pus pe frunțile credincioșilor săi? Este semnul pe care îngerii îl pot vedea, nu însă și ochii omenești. Pentru că Îngerul Nimicitor trebuie să vadă acest semn al răscumpărării. Îngerul cu pecetea trebuie să pună un semn pe frunțile tuturor celor care s-au despărțit de păcat și păcătoși și în urma lui vine Îngerul Nimicitor. În înfierea fiilor și fiicelor lui Dumnezeu, ființele necăzute au văzut semnul crucii de pe calvar. Păcatul călcării legii lui Dumnezeu a fost îndepărtat. Ei au fost îmbrăcați cu haine de nuntă și sunt credincioși și ascultători de poruncile lui Dumnezeu. Grupul din Apocalipsa 7 cu 9 la 11 reprezintă ultima generație a sfinților. Ei vor fi transformați dintre cei vii și nu vor experimenta niciodată moartea. Pe marea de cristal dinaintea tronului, acea mare ca de sticlă amestecată cu foc, atât de mult strălucind de slava lui Dumnezeu, este adunată mulțimea care a câștigat biruința asupra fiarei, a chipului ei, a semnului ei și a numărului numelui ei. Împreună cu mielul, pe muntele Sionului, cu harfele lui Dumnezeu în mână, stau cei 144 de mii care au fost răscumpărați dintre oameni. Și se aude ca sunetul multor ape și ca sunetul unui tunet puternic, glasul cântăreților care cântau din harfele lor. Ei cântau o cântare nouă, înaintea tronului, o cântare pe care niciun om nu o poate cânta, afară de cei 144 de mii. Este cântarea lui Moise și a mielului, cântarea eliberării. Nimeni, în afară de cei 144 de mii, nu poate învăța cântarea aceasta, căci este cântarea experienței lor, o experiență pe care nici o altă generație nu a avut-o până atunci. Aceștia urmează pe miel. Oriunde merge el. Fiind înălțați de pe pământ dintre cei vii, sunt socotiți ca primele roade pentru Dumnezeu și pentru miel. Apocalipsa 15 cu 2 și 3 și 14 cu 1 la 5 Aceștia sunt cei care vin din necazul cel mare. Au trecut printr-un timp de strântorare, cum nu a mai fost niciodată de când sunt popoare pe pământ. Ei au rezistat groazei din timpul strâmbtorării lui Iacov. Ei au stat fără mijlocitor în timpul ultimei revărsări a judecăților lui Dumnezeu. Dar au fost eliberați, căci și-au spălat hainele și le-au albit în sângele mielului. În gura lor nu s-a găsit minciună, căci sunt fără pată înaintea lui Dumnezeu. De aceea stau ei înaintea tronului lui Dumnezeu și slujesc lui zi și noapte. Și cel care șade pe tron va locui în mijlocul lor. Ei au văzut pământul devastat de foamete și de boli, soarele având puterea să dogorească peste oameni cu o arșiță mare și ei înșiși au suportat suferința, foametea și setea, dar nu vor mai frămânzi, nici nu le va mai fi sete, nici nu-i va mai dogori soarele, nici vreo altă arșiță, căci mielul care este în mijlocul tronului îi va hrăni și îi va duce la izvoare de apă vie. Și Dumnezeu? Va șterge orice lacrimă din ochii lor. Apocalipsa 7 cu 14 la 17